قران محترم ادیونکو د مولانا مقتی توصی په واسه د دوره تفسیر قران دا 45 نمبر کې شرط چې په محلا بلل خیر مرغوس کې 292008 کې شوړه د دې د میراوی دو پته اسه تاي ارشاد توید سنت 61 اینڈ شریس ورکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مې چوک جنگيرا روډ سوهل پرپرایټر انورشیر توہیدی موبایل نمبر 03615710124 خला ثم को ثم قلنا suau warrna कोm son makul nali mala ka الله اکبر اولا واقعیت ابلیس او د حضرت آدم علی السلام ولقد خلقناکم او دا متفرد په دویمه دا باندې ګور د شیطان تابعداری مکوا د شیطان ممانه د شیطان تابعداری مکوا زکاستا پلار سره دوکا کړی دا د حضرت آدم سره اغه دوکا کلو نتا سره بسخه غلو کی بلکې قسمه فراله دی چې زبل اقودن لهم صراطک المستقيم د ادم بچو تبم نی غلارکه کینم او من کوم به او قسمونه پړليدي والا قد خلقناکم تاکیک سره پیدا کړی موږ تاسو لارا سومه سوورناکم بیا سورۃ نذر کړم موږ تاسو بیا لا منگا بیا لا منگا ویلو پرشتوتا چې سجذ او کای ادم ته فسجدو الا ابلیسو فسجد او کلا مگر شیطان شیطان الله اکبر یا سجدا وکړه ټولو پرشتو الا ابلیس بغیر دی ابلیس نا لام یکم من الساجدین نو د سجدہ کوونکو نا سجده نکوله بعضه ملحدین د ځان را پاسېدل نو واي الله اکبر استدلال کوي د ځان چې آدم علی السلام د انسانانو پلار نه دی او ګورو یو الله وی چې ول متاص پیدا کړی بیا متاص لور صورتونه راغی نه پس م بیا پرشتو ته وی آدم ته سجدا نوایدا د دینه دمال میګیچا دمال السلام د انسانانو پلار نه او رښتو پیدا شو دی خدا پاګلان پویګینان سومه د تعقیب ذکرې د پاره ده ذکر سره پرستو شو دی نور ضایف ځای باندې قران کریم صفای وي لکه سوره بقره کې تیر شو الله چه اراده وکړه د انسان پیدا کولو نو ول ادم پیدا کلو الله اکبر او دی ځای کې چې کوم دل تا ترتیب دا ترتیب اخباری دے یا باز علماء اکرام ذکر کئی چې دلته تا تقدیر دے خلقنا آباکم ثم صورنا آباکم ثم قلنا للملائکا نو تقدیر دے پدیزا کې باز علماء وئی خواب ہوئی گنا بار کیف ملحد اسی ملحدی دید اکی دا ذکر کئی دا شیطان خبر ممنا عود رحمان تاب دار شاہ که د آدم حالا لز نو چې شیطان دې بیا دوکانې کې لا می کو نو د من ساجدین ص د کوونکونه کاله مع مانااکه وی الله تالا سشیمنه کله اللله تتصا د دا چې تاسیجدون لا کله چې توکم و کومه اوله دی د الله ای ده لږشاای انورشاکشیرريره اوله زما شیر د ششااپور بکر کول درس کې غ به چې شا انورشا ککشمیر مله وي چې د ځای کې الله الله او یا نور ځای نو کې چې چرته الله ندره دا د્વાळा محاورې دی ولی ومن ولی منا شو چې امانت ولی منا شو رده نه چې سجدا دیو نکړه ولی منا دا چې سجدا دیو نکړه دا ټول محاورې د استعمالي ګيارو کې اللہ مکبر قالا اوی اللہ سشیمنا کتالا را دینا چسی دو نکلتا اید امارو توکا هر کل چوکا مکماتا تا قالا انا خیر منہو خلقتنی من نار اوی شیطان زو غوریم دادی آدمنا خلقتنی من نار تا پیدا کرد مالا را اللہو الله تا پیدا کرده ما لرا من نار اندر اورنا و خلقته من توین او پیدا کرده تا در لرا من توین وی زو غر ما زو اور پیدا ام دیدر پیدا دی او دا گورد نسب مقابلہ کی اللہو اکبر د نن صف موقابله کې چې قران کریم راشي حکم راشي او احاديث سیا کثیر راشي دا غې په موقابله کې قیاس کول دا کار د شیطان دی خپل ژټلیا جنگول لګد نن زمانه مفتدیان چې کوي نن زمانه مفتدیان لګيایي قیاسونه کوي چې زه غوړېم او څنګه غوویل دا کار د ابلیس دی الله اکبر ولې قیاس کې چې مسله راالو په مسله کې د قران نص راغې نو بس امه نه کنه نه نه نه وی پلان کې ویلی وی او پلان کې ویلی نه او ګوره دا انبيیا ژوندې نشي نو بیا د انبيیا او د پیغمبروس کې ژوندې نو پیغمبر دغه هچ کم دی اغه نو بوت تر قیامت پورې دی نو قیامت بیا نو بوت ختمېږي په مرک سره وی دا قیاس ته په مقابله د قران کې دا قیاس قیاس ابلیسی دی دا قیاس قیاس شیطانی دی دا حیات اسو ګم نه قائل بار کیف نورم دا سړي قیاسونه وای کوي او دا چې کوم نه تاسو لکو ګورئ سوره زوخرو 53 سه آیات نمبر 52 سوره زوخرو 53 سه آیات نمبر 52 ګورئ دغه خبره فرغونوم کړه آیات لنبر باوند سوره زخرف گوره موسیٰ علیہ السلام سرا خبر شروع دن ابلیس پیرغان وی سوی وی انا خیرم ام انا خیرون آیا زغوری من ها زلزی ام انا بلکی ام پا ماند بل انا خیرون من ها زلزی من هاذ الذی هو ماین د دغی سړی نه هو ماین چې د رزلیلا ولا یاکادو بین او نس دینه د چه بیان نکړ د خپل مسلې مړه د خپل خبرام نشوکول عزت غوړې ما شیطان دا ویلو فرغونو دا ویلو چې زه غوړې ما او تکبر دا ډېر لوی غټ مصیبت دی لوی مصیبت دی چې چا کې تکبر راشي د دیवाडी نه حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام په دعا وختوي اللهم اجعلني صغيرا في عيني وكبيرا في اعين الناس والا ما په خپل سترګو کې ځان ته ورکوټ او یا الله د مخلوق په سترګو کې نور ما غټو ګرځي خو ما کې تکبر مरावर ما ځان ته ورکوټ ښکارا کوي او حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي من تواضع لله رفع الله چاچه داللہ دا در زادہ پار عاجز وکلا رفعہ اللہ دیو اللہ او چت کی او اللہ بولا مرتبے ور ومن و من تکبر و ذال اللہ چا چ تکبر کو و ذال اللہ اللہ بدے کتر اخلاص کی کدا ورا اخلاص کی او ذلیل اور ثوابے کی اول تکبر تکبر کرد شیطانو اے خلق تنی من نار و خلقتو من طین خودے خبر نو چې فواید د چاډې لري دی. فواید خو د خارې لري دی. او چې پيوزا الګي نه ازا کې شتبا هون روان کی او خارې نه خيستا خيستا چې کم ده چمنونه زرغونیږي دارنګې د دا خارې نه داسې خيستا خيستا ګلونا دارنګې د دا خارې نه میوې جاتو ونی دارنګې د دا خارې نه الله اکبر پسلونا دا ټول رازي او اورو ور چه پکم زایبان دی اولگی نا زایبان دی اشتباو ختم شی الله اکبر او که اور د اودانې شېوې که اور د اودانې شېوې نو الله په جهنم جهنم کی جهنم یانو لور کو نا د جهنم شې د خلق ته مینار و خلق تو مینチン د دی وjna اور کی خفت اپ بره باندې زور کوي الله والله خزما کې خاور کې الله الله اغه صبر دے صبر دے تاسکل دے پکې اپ اخ ترازی او درون شه قیمتی دارنګې پدایش کم دے پ اور کې تېش دے ا بړکاویږي جذباتي او پخاره کې صبر دے او صبر غورا دے تېشنه دارنګې پ اور کې ارتفا ده ا بار بار باندې زور کوي او دا کې چې کوم ده الله په خاره کې داغي مقابله کې صبر ده ګوري اور کې خف خفت اس په کواله او په هاوره کې سکل ده درنواله ده او درنواله بهتري دا اور, اور کې تیش ده او هغه کې تېش راضي او خاروره کې اطمینان ده اطمینان تسليده او اطمینان غره ده دارنګې په اور کې ارتفا دا په برابر باندې او په خاورا کې چې کم نه نوغه صبر دې صبر دارنګې صبر او حیا دې پکې او هغه کې استراب دې په اور کې او په خاورا کې تسبوت ته uklqwale دې نو اور وارا نو خار بهتره را په پوی دې نه زکه غلط قیاس کړو قال فهبط منها ويالله تعالى كش هزادة دي فما يكون لك فما يكون لك أنت تكبر فيها اس اختیار نشتشل اس مناسب ندي تعالى أنت تكبر فيها دا چهتو تكبرو کی فيها فدك فخروج وزائنك من الصغيرين يكين انت يتزلللنا قال انظرني إلى يوم يبعسون ويدا مولتنا كمالر إلى يوم يبعسون ا ورس به پور چ پور تا به کلی شي پای کې خالق قال انک اوه الا بشکت مین المنذرین ور کلی شو نه ز ما ملت مې دلدار ک قال فبما اغویتنی ګور بیادا بایتا قال اوه دې شیطان فبما اغویتنی په سبب د اغه چې پریشانک تا زما لا اقو لهم ها ماکین بز دایتا صراط وکالمستقیم فل استانه راکي توحيد او سنت لاره کي کي نم بدهي تا ديبا گمراه کوم الله فما هو ايتني شيخ د پنځوير ايمانه کوي جوان پرېشان کاول توي ايغه تاچ په سبب دا چي تا زم جوان پرېشانک ايوا دما ما وردي ما نه اداغه دي ما نه حواله به پوي بندور کولا اکبر شیعن دا پنچ پیر اسم دا او دا پنچ پیر لبزی ترجمہ چھ دنیا کی اگر زداش لبزی ترجمورتا ملاو نوشی بہترین ترجمہ دا پنچ پیر فاقالا فا بی ما اغویتانی وی آفا بی ما اغویتانی پس او دا دے بانے چھتا جو پریشانک جوان زمان خام حاکینم بز دیتا پلا رستا برا برا کے سملا سم آتی بیا برا زم اللہ واللہ بیا برا زم دیتا مم بین ای میمباین ایدیہم د خی طرف د دوینا و امینہ ممباین ایدیہم د مخه طرف د دوینا و امینہ خلف مو شا طرف د دوینا وان ایمانهم او د خی طرف د دوینا وان شمائلهم او د گس طرف د دوینا یا الله رازنبوتا د مخینا به گمرا کوم مخه تبع اعظم چې د قران درس لروانی وګوراکنه مزه د یسره مخینا پاسا مزهکنګور بیاوت وسره لوند سوځي ګورې مزه مزه مانای کوي به وسه سیاچي کالا بادشان راشي نو انسان د شان څنګه خط بدر په سره ولېږي یا ټلیفون بدر په سو کې درس طناسي الله راشه پلان کیږي دا چلو دا دا چې تاسو درس نا ګړوټ کی وان ایمانه د خي طرف ناراشي جیب بد نه وي وان شما علم د ګز طرف ناراشي زړه کې به توسوس اچي کیسه او ګمرا کوي ولا تجد اكثرهم او نبا ممتد رود ديلرا شاكيرين موحدين قالا خرج منها مزوم ممدحورا ويا اوه او زادت او يل تعالی او زادتنا مزوم ما بد ويل شوي مزوم مزوم ما خوار ممدحورا تی له شوي ممدحورا رټ له شوي لمن تابعك منهم ها ما خا سوکتابدارو کلستا منهم د دینا ها خا ما دک بکم زجانم ستا سودټول وایا ادم سکونو او وې منګه چې او ادمه او سیګا ته په خلا او استا بي په دې جنن کې پس پرې تاسو ده دینا پس پرې تاسو ده ځاینا چې په حجې تاسو ده دواړو او منز دې کېږي تاسو دې ونيتا اونکه څوک والو چاسې و چاسو کو عبد الله ابن عباس قول منقوله ابهیمو ما ابهمه الله کمشه چه اللهم به هم پرخوره تاسون دا سفردی بسی اونه وان کما چه وان فتکو نامین ظالمین پس شایب تاسو دوارا دکمی کون کون دا, دا پار دخپل زانو فو سو سالهم شیطان پس و سو سو سو چول دی دوارو تا شیطان دی دا پار چه انجام چې انجامې داشې چې ښکارا کې دې دواړو ما آغا چې پټ کلې شوې دي د دای د دا دواړو نامین سوآته هما یعنی د بدنونو د دا داینا واقالا وې ما نھا کما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکين نیمه نې تاسو دواړو لارستا سورا ستا شود دو دواړو راغو ان هذه الشجره دی الا مگر دې دې 파را ان تا کو نا د چنه شیطان سو مل کینې من الخالدین یان شیطان سو د همې شپاتې کې دن کنا وی ګورا الله اکبر دا وسوسي اچولې اچولې و دا تاسو چې دیو نه لا ما نه کړی د دې د پاره چې بادشان جي او کداو نه موکول نو بیا بدلتا ہمیشہ پاتیکې الله و چې دی ہمیشہ پاتې نشي دا څو روي پروي پروي دا وس وسې اچولي اچولي اچولي اچولي دا سه تر دې پوره چې د ادم نا فانا سیه والا له الله آدم ادم نا هغه حکم دره ایر شو ددې ډیرو خبرو سره او اعظم نو چې قصدن دا سه ادم کړی ما او یان من سوئاتهما بعضی خلک وای چیرانه شرم گاون او تو اخکار شيو او دا سو ایدا لباس نه دا لیکن صحیح کول دا راځه خبر او د ادب نه ډکه خبره دا چکم کتاب التسهیل ذکر کړی دا رنگ یالاما ما ذکر کوي دارنگ احکام القرآن کی جساز ذکر کئی روح المعنی ذکر کئی تفسیر کبیر ذکر کئی زاد المصیر ذکر کئی او امام طبری ذکر کئی چھے دا پنچپیر مدد ذلو العالی آئی بدہ حوالے وی چھے دا ٹول ذکر کئی پدی زائباندے چھے مراند د دین آغو چھے جنتی لباس تنوخ کلشگو نورانی لباس او بالکل بربن شوی نوخ او دا دې عزت خبره ده بعض خلکو ته دېګه مرادو لګي نه دک څخه شو دک څخه شو تا د بده کې ملاوي کې سوایا سم ملاوي کې او بیا اعتراضوم کوي وای ور دا پن پن شیر کې وا چې کم نه وای دا ترجمه کې ده خدا چې کم نه وای دا خانه ده تا د ملاوي کې پدې کې سو شرط ملاوي کې وای پاو واسوا سلاهم شایطانو پسوسوسوا چولای دوړ ته شایطان الله اکبر چه انجام داشي چخکار شي تخکاره کې دواله تا چې پر کله شي د دې دواله نامن سواته ماده بدنونو د دینا یاني جنتی لباس ته لکه یا عزتونا د الله اکبر عورت پمانه د عزت رازي لا تتبعوا اورات اخیکم حدیث کې رازي ای عزت اخیکم عزتونا د دای اوس ګورا دا د ادب خبرامنه او جنتی لباس هغه تلر کله شو الله اکبر پدې صاحب باندې اولماء کرام ذکر کوي وای پدې صاحب باندې وای پدې کې دلیل دی چې دا کښب دا عورت دا د لوی ګناو نه دی بلکې تر پورې اولماء کرام ذکر کوي لکه علامه روح المانی ذکر کوي چې خذا په خلوت کې د خپل خاون سره ناستوي نو ضرورت مطابق نه ده ضرورت نه علاوه بخپل مثلا خاص اوقات نه دی خاص افعال نه دی داغه نه علاوه اس خپل عورت خارا کړی دی او دغه شي یا غرزی را غرزی ودا ډیر قبی حدته داغه ضرورت مطابق دا ضرورت د وخت نه علاوه بخپل عورت خزه اوم د خاون مخکم په خلوت کې نه خارا کوي په کو ایدام دلیل په دې ځای باندې لکه علماء کرام ذکر کړي الله مرحوم الmani الله اکبر او سو واس واسې اچولې قسمونه کړل واقعا سماهما او قسمونه په هغه قسمونه او کړل شیطان دې دواروتا ان نه بهشکه زستا سره دوارو فارامن نن نه سيند خیر خواو نه ما فدللهما بغرور پس را کو ذکر دې دوار لره بغرور په دوکه سره فلم ماذا قشجره نه تیر کله کنا فلم ماذا قشجره ار کلا چوسکه دې دوارو وې فړ دې دوارو اونې لاره بادت لهما سواتمه کار شو دې دوارو ته دواړو او شو ړو شو دای چې لګولې عليه ما په بدن نو خپل باندې می وراکیل جنات پانو د جنت الله اکبر داوله وی جنتی لباسان لر شورا ش جنتی لباس نشته چه داد جنت پان خدان سره د مینې د محبت نې داله ګولې وانا داهما او आवाज وک د دوالو تر عبد د دوالو چه اې نوې منکړې ما تاسو دوالو لرا د دې ونې نا وا اقول لكم او نوې من تاسو دوالو تا چې به شک شیطان استا سوده پارا اذو ام مبینا دشمن دې سر قالا الله اکبر اوس چې رب دا اواز وکه دیای کی بعضه مفسرینو اغه وحیات زټلیات لیکلي دی بیا حیران بشي حیران بشي اغه زټلیات ادم علی السلام نه یو پرشتہ د غیب پر شکل قرات لا کله د بل شکل کې ادم علی السلام به یې راو ادا تلل کو دا ټول خرافات وحیات دي دا نه دا خرافات وحیات د موسی علی السلام واقع کی یاد غسیلیکلي دي وانا دا او وانزو کدی دوانو تارابد دوانو چه آی نوی منه کلی ما تاسو لراد دیو نینا. او آی نوی لی ما تاس دوانو تا, تا چه بیشانک شیطان استاسو دو دوانو پارا دوشمنده سرگان. قالا اوی دی دوانو رابز منگا زیاته کزولم نا. کمی کل ده منگا ده خلو یا زیاته کل ده منگا پا خلو زانونو بانده. او کچاریتن بخنو نکی منگتا. یا او به پیر په معنات تستر سره کله چې ته چې پمنګ باندې او مهربانيو نکي پمنګ باندې نو خامها شوبم د تاوان یانو نه قال الله بيتو او ي الله تعالی کو تاسو بازو کوم له نادو الله زاي تاسو بازولاست تاسو د باز د بازولاست تاسو د پارا د بازې نورو د دشمنان باندې او تاسو لپاره پزماکه زيده قراري دی و ماتاو نه او फायदा سلول دي تر مرګه پوري عفیه تهیاوونه وفیه وی اللله ف من کا کې تایونا جوان بې ر تاسو او فییا پهې کې به مفاات کې غ تاسو و من تو خجوونه او د دینا تو خاجونه پورته به ش او بعض سی به شتاسو الله اکبرګړ قانون الله داېکر کو قانونې داېکر کو چه پدیز ما که که تا صبح اللہ اکبر جوان تی روائی جوان دی کی گئی مانا جوان با تی روائی او پدی کے با وفات کی خدا کددین دا سی اُس حيات تموت ددن حيات ملا مراد ده چې حيات متارفه ژوند د دې دنیا هغه بتاسو په دې ځمکا کې تیروي په دې باندې او فیا او د دې کې او بیا وفات کیږي نو د حيات د عیسی علیه الصلاۃ والسلام مفسرین کرام ذکر کوي لکه جواهر القرآن کې شیخ د پندایي سے کر کوي دا رنګ په حوالہ د تفسیر ماجدی باندې دا خبره شیح عبدالجوار سیب الهام الرحمن کی ذکر کئی ایو ایو ایو چه دینا حیات متعرفہ مراد دے نو حیات د عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام دانستہ بی تیگی چه بازی ملحیدین را پاسے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام جوندنے گورا چه اللہ ویلی چه تازو پدیکی جوندکیو پدیکی ومڑے گئی او دا سړی سڑی چه کتاب لکلہ و اعتراضات میں پیشات کردی دے اغا جوابم دا دینا او دیده او دست دست کل <سؤال> چه دل که نشت و ادا خلاف ته ایک سو چار که و تا پویگه نکنه او دیده پارا بیا فتحه دیمانی تیمیار رحمه اللہ و گوره چه ست تبسیلی پا دیوان نکرده فیه تحیونا و فیه تموتونا و منها تخرجونا دا او خوزمانگ دلیلی خویتا پویگه نکنه پاگله کچر دیده نہ دا نہ زمنه خبر نہ ثابت ایدے نو مفسرین ای کرام دا دا دا او د دین د حیات د ایصال علیہ الصلوۃ والسلام جوابونه ولیکول بیا تاسو ودیز مکه ک جوونت یروی او دیکو بیا مړی گئی او بیا د قیامت پرस्परته کولې دا خو زمنگ دلیل ده دیس رستا سکا ده. ننو. دی دی سرستا سکه او پوری گنن اعتراض گون کی یو پیوستر گبان دیوندی الله اکبر او ذکرو دیا بنی آدم سره خطابات شروع شو اول خطابات اربا شو اول خطابو تذکیر و نیما یا <خطابو> بنی آدم او اولاد آدادم قد انزلنا تحقیق سر پیدا کلی انزلنا پر د خلق ناصرہ سور زمر کے ویتائی دراشیش پاگم کی دارنگی سور حدید پنزیش تمکی تا کی سرا پیدا کړی دی منګل تاسو لپاره لباسان لباس یواری سوا علیکم اوله फायदा د لباسو چی پټاوی سوا آتی کوم بدن نستا سو واری د پارا د زینتو دویمه फायदा وال لباس التقوا ذلک خیر او لباس د پرهیزګاری اغا پټاون کې د بدنو استاد سو دی یا لباس د اقوا چې پټاون کې دا ورتون استاد سو وی د پرېزګار ای خیر دغه غوړه دی زالک من آیات الله دا لباس د نعمتونو د الله تعالی نه دی لعلهم یذکرون ها مها چې دی نسیت واخلی یذکرون دا دا صد پار دے دا نعمتونو دا اللان دے او صد پار دے یواری سو آتکم وریشا یواری سو آتکم چپٹ کی بدن نستاسو لباس دا پکاري چا بدن پٹ کی اللہ دا سپکاری اللہ دا سپکاری دا بدن پٹون که نیو پایی کې د بدن او آزا جدہ جدہ اخکاری دا لباس نه ندے او دا نعمت بیاند دا عذاب دے لکنن سبا زمان دا زناانو او دناری نهو لباسوونه اکثره نا داسې لباسوونه جوړ کړلو عس کې رای نوبیلی سرلا او سلام پرم داسې زما نه الله اکبر چې د هغې ځنا نهو کاسیاتو نووارییتو جا بیا چولیې خوی به بر بډې جاې بیا چولیو بر بې بي پ نه لې د چې دا به لاونګي چې جاې بیا مچولیو اغانن خکاری بامی هغه او هغه نن سګر سارغان دي دي اغه او نبی عليه السلام ویل مایلاتن ممیلاتو خپل زړو نه به فتنو کې مبتلا وي مایله بوي پرادو سړوتا او زناته به مایلې وي مومیلاتن او پردي سړی به زانته مایله کوي اغه زنان دي کمن سبا پسلو کې پسلو کې چرازې نو 95% تقریبا دغه زنان دي چوغوري نو لباس داسناره الله اکبر داسه ناره لباس چې هغه د یو یو اندام پاره کښکاری دوپټه په پا سر پرته یی پاره کې ویختخ کاری او بیا هغه کَمیس او داسه لباسو می چې دا کَمیس نه سره د دوپټې دو سره لاندې بدن مخکاری داسه لباسونه راوتل او هغه زنانه پاره باندې پخره کوي ویختبه برکنو زنانه راوته اسملو تراوته بربنده کزان او غر زده غسه سوچ پکار ده چې زما مسلمانې موقین دېم شریف رحمان خو بګواد مردار دې کې الله هغه بګواد او دا نور کډیره او خلې چې دا, دا پختنی دی یا خو پختنی ندی هغه بګوی دی هغه کنجری دې د اجرودی خدا مسلمانانو عام او زنانو ولا دا سوچ پکار دې دلر کدا وال تا چې دا, دا, دا, دا مونږه سکه او اوسانه کو کپڑے داس شوه کپڑے داس شوه چاغې کده زنانو ځان لا هر یو وجود جدا جدا ښکاری لباسونه تانګل د زنانو د پاره پکاري چې درن لباس جوړکی نو لباس داسې کو چې په اغه لباس کې داغې هجم ښکاری لکه پین شټ د زنانو د پاره ټول حرام دی دارنګې دا, دا تنګې پنسې جوړول چغې د وجود سره دغه سې انخی داغې حوجم د پډی غټواالې نریوې دا, دا په ککاري دا حرام دي د ځنا نه او دپاره دارنګې بیا د هغې نه پلیتی دا چې په پینسا کې خراپوکوو او ترنیې پنډی پورېغ کارهکلا د هغې نه ل پلیتی دا چې د هغې نه ور سره ور سره بیا بډه موله او پرتوکې لنډ جوړه غ مخکاره ک دا ل پلیتی دا ډیر لی زلم دی. او سوچ پکار دے چې زه مسلمانم که هندویم که کافرم ډورو غو سوچ پکار دے چیلونه د کور براوځي داسه چیل به پسر کړي چې پاغي چیل باندې ګولونه کړي داسه چیل چې پاغي باندې ګولکاری شي د زنانه لپاره حرام دي چې په سر کې ساده چیل به پسرای نه دا ګولونه په غړ غړ ګولونه به کړي او هغه بچی کم دنو خالق و ګور یا نری چلو نه پاګی که کس سم ما که سم دارنګ د پیشونی دا چوسراو تیرا توري دا, تی دا توري تو تو بورکه دا دا بورکانا دا د پیشونی بورکه چا ته دی وای از پکې دا دانګلا کایون دا کی ته جوړه کړی د خزینہ اوله دانګلا کای تورانه کخکاری اسنګ چا هغه د نیداګه هغه مرغو یاسه یا شهدا سه بورکړه دا بورکانا دا حیا بورکا واچو دا, دا, دا واچو د ب... لباس پایده دا یو واري سو ات کوم چې ستاسو بدن نهپټ کې داګې د دا ناریناو دپاره په پکار دی چې غوی لباس داسې نه جوړی ناریناو م داسې دومره لنډل کمیسونه تووا چېته د کششرور کاپړ چولی دي داس لنډل کمیسونه جوړ کړي او په هغې کې چې مو کو نو هغه سې په ککاري یا دکهې ګځ نوښکاري یا ایسه په سپورته شي یاسه پهه شي نو آرکاري داس لباس ته دا درول اس جوړه او خکله لباس جوړ کاه. دومرامنه چې سر سرداخ کلي شي خو دومره امنه چې بلکل ارصفه کې ختاري برابر لباس جوړکا و زینا او لباس د فار د زینت ته اه یاره زنانه دا زه خدای وانه چې زما خولخ خولې خول خول کپڑے بهشکه الله زینت پیدا کړي خولخ خولې خول کپڑے جوړې کا او خولخ خولې کپڑے واچو الله اکبر خولې کپڑے واچو لیکن دو دا ټولې کابلو دامت لبنا نه چې تبو کې بالکل دا سه لباس بیا لباس نه ټولې کپڑے دا سه واچو چې خې ټولې مزیدار برابر جوړې کا حیاڼه کې جوړې کا نو چې سورہ قیمتي کپړې وای شو خو پنیت د تکبر الله اکبر یو صحابې دی نبی کلخ کل کپڑی او جامع دا خوخی نبی علیہ سلام تاوی دا خو با تکبر نی نبی علیہ السلام وی ان اللہ جمیل وی حب الله اللہ پلچ کم دے خیستا دے او خیستوال خوخی کل جامع خوخی تکبر خوی دار چې حق نمان نبی علیہ السلام وی او خلکو تکوس کتل دا تکبر دے سپک کتلو الله اکبر ہاں کپڑی دی پدی نیت باندی واچولی پدې نیتو چې دا مشهورې کپړې د خلکو وایي شوګ او څنګه قیمتي کپړې چولې دي او د تکبر په نیت دی واچولې لګانون سبا چې کم زینت د خلکو جوړې بس مازه تکبر ده پاره چې وای چولې د دې لپاره نو حدیث کې راځي مَل لَبِسَ سَوْبَ شُهْرَتِن فِالدُنْیا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ سَوْبَ مُذِلَّتِن يَوْمَ الْقِيَامَة چا چې د شهرت کپړه واچولې چې زه مشهور شم شوګره قیمتي نو دا قیامت پرذ بو تعالی د ذلت جامه واچو ذلیلابیکي الله اکبر او کپڑے چ سوکواچی دعا چاله ورزی دوا چاله ورزی چې خو لباس مو واچو شر دې حدیث کراځي چې چا لباس واچو او دا دعا یو وي الحمدلله الذی کسان ما اواری به عورتی وا تجمل به فی حیاتی نو کان فی حفظ الله حی و میتا حدیث کراځي چا چې دا دعا وی چې الحمدلله الذی کثانی ما اواری به اورتی وا تجمل به فی حیاتی نو چې دا دعا یوې او کاپل نه وواچول نو د جوان دې او مر دوال حالتو کې بدال الله حفاظت کړي او الله به حفاظت او دا چاله ورځي نقذ ال ورځي نسړی ال ورځي الحمدلله الذي كساني ما واري به عورتي واتجمل به في حياتي دا زدا کول غاړي کپڑے واچې نو دا دواو وایا دا منصور دواګا نه دا وایا نو الله به حفاظت وکي او دا غي کې و بیاستانه کار د ګنا نه کیږي دا غي کی. بستا الله حفاظت کوي او پردا به ساتي لوی نعمت دې دا کپڑے ف... الله نعمت را لیدل خو نعمت الله چې د نعمت په شان وته دانا دا چې بس تانګه او پکار دای چې زنانہ خیسطا کپڑے واچي درنه مزیدار او زنانا چې سمره پردہ کوي الله د دې حسن کې خاص پیدا کوي زنانہ چې سمره پردہ کوي الله د له عزت ور او دا په دی باندې چې کله زنانا خپل کار فریدی به پردګي شروع کړي الله په عذابونو مسلط کوي و لباسو تقوه او لباس ده پریزگاری ده غور ده ستاسو ده دا پارا دادنه متونو ده دا اللہ تالا نده خاما چه حاصل کی یا بنی آدم دویم خطاب بنی آدم سارا ده پارا ده رد دلیل ده مشریکی او اولاده ده آدم لا یفتینا نکم دو کدین کتاسو لرا شیطان کما اخرجالا کسنگی چرا باسر استان سمور پلار لرا من الجنتی ده جنتنا یا نزیو عنه ما اسهوما چوبا سیداینا لباس دغی لیوریه دا شوجو خیرې دواړو ته اغا عزتونه دایبد نناده دای اینا هو یرا کوم پخ پلاو لخر ددو مین دا زینا د تاسو دیلرا په اصل کې اصل کې شیطان نشیل دی نور شیطانان د جن او د پېری تعریف علما دا کوي چې جسم عناریونیه تشکل بهش کاله مختلفه د اور یو جسم دې مختلف شکلونه جوړی کله یو شکل کله بل شکل خو اصل صورت کې شیطان نشیلې دی لکه دا امانا امام مذهری او قرطبي و غیره کوي الله نو دوکدې نه کی ین نا جال نشاتینا یا یقینان منگا شیطانان دوستان د پردا کا سانو لا یومنون شای ایمان نراړي وای ذا فالو فاحش اوز ګره دلیل د دې رات کوي زاجر پاولیا د شیطان مان نه وای ذا فالو فاحش ارکل چوکې د شرک قالو نو اې دی وان جادنا علیها ابانا مندلوم گا پدی باندې پم شران خل والله امرانا بها الله تعالی حکم کوله موږ تابع بها پدی باندې امارانا امارب امارانا بیا زمان پلا رانو تے پدی بانده حکم کلده دادی وئی او تمام مفسرین ذکر کئی دی زائی کے اللہ اکبر چھ دا دینا سم مراد دے چھ فاہشین سم مراد دے نو دا فاہشین مراد لیکن امام مدارک ذکر کئی ہوا توافون بالبیت عوراتن و شرکوهم تواف دے بیت اللانا پبر بندہ بانده داریں گے امام قرطبي ذکر کوي شرک او کفر ته مراد ده دارنګي شيخ د دا پنچویر مد دذلول علي ارم دا معنا کې یو زاوی د بشول قران غره کوله دا معنا چې د فاحشې دا, و دا, دا, دا مراد ا شرک او نو موږ کله دای شرک وکي نو ګوروي دا مونږ ته الله دا سویل دی مونږه چې کوم ده مشران خپل په دی باندې مونډلو الله دا هغه جواب کوي قول او آیا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَلَا لَا يَعْمُرُ حُکَمْنَا كَيْبِ الْفَحْشَىٰ پَ شِرْكِيَاتُو بِحَيَائِهُ بَانْدِي اَتَقُولُونَ تَقْزِبُونَ قول پا وایا <تصح> درو وای تاسو بالله تعالی باندې آسو چې تاسو ته تا ایلم نيشته او آیا چې امر کړه دې راب زما بالقسطه فانساب باندې بالقسطه توحید باندې توحید انساب دې زګه وت قسط وای کنا زکه مفسرین کرام مانا کئ عبد الله ابن عباس مانا کئ امام قرطبی مانا کئ خازن او جواهر مانا کئ مظهری مانا کئ کبیر مانا کئ دا ټول مفسرین کرام وای چې دا قسط نه مراد توحید دې وَاَأَنْتَ أَمْر كَأَنَّهُ حُكْم كَأَنَّهُ زَمَارُ بَبِل قِسْتِفَ تَوْحِيد بَانِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتِچ برابر کې تاسو خپل مخونه خپل زانوونه عیندا کله مسجیدن په وقت د هر سجده کې یا پزاید د هر سجده کې وَدُوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين او بلایتاسو د الله لپاره مُخْلِصين په داسې حال کې چې خالص کونکي لهو د الله تا د قانون د جوان د دین خپل وَعَبَدَأَكُمْ تَعُودُونَ لَكَ سَنْغَيَا چِي پَيْدَا كِلِتَازُ تَعُودُونَ وَاپَسْبَجِتَازُ دِيَ اللَّهَةَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةَ الله والله فريقا هدا وفريقا يضل هدا هدايا توك الله تعالى هيتا وفريقا ابلدلا ثابت شو پغای باندے گمراهی دا غی یعنی وبال گمراهی دا, دا غی انهم علت گمرائی سو بے شک دیشن جوړ کلو شیطانان لرا اولیا دوستان ما سیوا دلانا او دای دا گومان کای یا گمانې کاو دوار حالت که دیشی حالت دنیاوی او خروی بیشه که دی نوالی دی شیطانان دوستان د جوڑ د دی شیطانان دوستان ما سواده لانا او گمان کوي دی دا چې د لار مندون که دی الله اکبر یا بنی آدم درم خطاب او بنی آدم سرا دا د درد شرک فیلی یا بنی آدم او اولادا دا آدم خضوز زینتکم واخلی تا سخپل زینتا عند کل صجدن پ وقته هر پ وقته هر منځکه مسجد پمانه دو صلاته مانم موز لزي نو خيستا ډول او زينت جوړ کا خيستا لباس کې الله تعودريګا د دیو جنو لمای کرام ذکر کوي کم لباس کې چ سړې په بازار کې شرمېږي ورې کې نشي ګرځي دینو پاره کې الله تعودري د مکرودي اې کې الله تعودري د مکرودي خيستا لباس او اخلا او خو کول زان صفاقا چل لا تو دريږي الله اکبر او دا داس نه چله باس غستل مطلق حرام دي خيستا زکا الله اکبر د نبی عليه صلوات و سلام یو صادرو دایي قیمت زر روپي وي زر زر دا دایي قیمت واغه ټیم سره دانغي د دا امام صاحب یو صادرو او داغی سلور سو اشرفی قیمتو سلور سو اشرفی داغی قیمتو او امام مالک رحم اللہ بارک رازی روزانہ بے قبل بدلولے او چکالہ به درست تراتو حدیث طبکه ناستو نو روزانه به کپڑے بدلولې او اوابې ان چکه ما جوړه اویستا اوستا هغه به بخیراتی ور کوله روزانه به نو جوړه جوړولو هغه به بدلولا دا تکبر کې بیان راځي خو چې پدین نیاتی چې د الله دین د پاره سدا شکم عالم لا پدې وخت کې پکار دیو اللہ دی دیو الله دې د ټولو حق پرستو علما و امدادو کی عالم لا پکار دی پدې وخت کې چه ښه ست لباس او قیمتي لباس اچای او هत्ता ال وسه ه کوشش کړي چې دا ذلیل روشن خیال تاریک خیال دی وت سپکو نګوري او هر دیندار مسلمان لپکار دی او په خپل ځان ته احساس کمتري کې ندی کتل پکار دا خلق خود دوخ پو غیان دی اصل خلق هغه د الله هغه دیندار خلک دی یا بنی آدم او اولاد ذات مو اخلیتا سو خپل ډول او سنگار واخلې خپل زینت او په وقته هر منسکې واکول او شربو او فرای اوس کې تاسو یعنی حلال او تو توسرفو او شرک مکوې تاسو الله رد شرک فیلی مانه د زانه هارا حلال او حرام مکوې ګوره زمانه د جاہلیت کې رسومو لکه غیبه بربړنده تواب کو او مانا سو اغا شه چه اغا دین نو اغا بی دین گانا او اغای که بیده زان طریقی جوڑو لی بیدات لکه دا اغای دا بربند توافا لکه ازا فالو فاہ شطن او یاد د هغ دا ش او دا اوسم دی زمانه کې مته نو ک دا ونه موجوددي یادارګې غی به شیرې لی کوو الله حرا مولو وله لوول ب کول الله پهغیرت کوي کولو وشرو وله توصریفو ابمه کوی تاسوو لا تاکلو حرامه حرا می رد حرام شیرې فعللی ماسوو الله لول م کوی د ځانه حرا مول م کوی د ځه د الله حلال خی او حاب مخوری نه بشن ک داله تعال می نه ن کوی زان حرامو انکو سرچل زان حرامو انکو یا غی سرمینانا کہی قول او آیا رد پا تحریمات دغیر اللہ باندے چا سوګد هغه چې حرام کړي ده هغه زینۃ الله تعالی چې پیدا کړي ده پر د خپل بندګانو اخرج پیدا کړي ده پر د خپل بندگانو وتویبات او د پاکیزه زونه مین الرزقي درو زینا الله والله علاما الوسی رحم الله مسائل الجاهلیه کې ذکر کړي دا آیات استدلال کراړي چا غي د زمانه د جاهلیت کې خلکو بسکل دا به کول چې دا الله حلال سی پا کسی زنا داب حرام و الفزانمانے او دارانگی ڈول سنگار دا به و الفزانمانے چکم دے دا خستہ لباس پزان حرام کڑو از بےسا و دام گا اجی لکنن سبا بازی پیرانا اگے درشی یرا زدا شے نہ او زدا شے نہ خورم پر ایک دا داز انکساری کوں دا اس عاجزی ندا دا, دا انکساری نہ چ اللہ در کڑو اللہ در بندے نہ مت او کو نو اوخرا ولی حرامے پزان مان الله اکبر او چې الله لېباس درک نو واچو ها ز ناکار جاما بدرنګ جاما کپدی وج باندې وی چې څړې زانداسه خپل نفس مړ کول د پاره سواخ واچي په نفس مړ کول د نو خیر سن جواز لري خدا نه چې همیشب یادغه سی ګرځي او که کده بوخل دواجن نه دا انتهایی ناکاره خبره باز بخیلانی لو مالونه ول الله ور کړی او د پزان باندې یار سرام کړی چې ګوره وتا نو زه راو پون دی چکم ده طول شلیدلی او پون ده وپک دو میل لرخ کاری و سر یا خیست تواچو و اللہ در کردی ولی ځان خلکو دا سکه او دا ځان حرام کړي دا ما حرام ہوئی قل هو ايا هي للذين تاسزنا للذين ده باردا كانو امنو شيمان راولے فل حيات الدنيا دنیا کے پشرکات سارا مانہ کافر لا مومن لام ہو خالصت یوم القیامه وی با خالصو د مومنانو د فارہ پرز د قیامت باندے کا ذالکانو فسولل ایتی نارنگے تفصیل سر بیانو منگا ایتونا مانسو حرام او حلال پکی جدا کو د باردا قوم شایفو یے گے قل هو ايا تحریمات الہیہ چھ کم سې زونه الله حرام کړې دي اغه اطهارام وایا وایا قل وایا انما یکن خبر اداه حرم ربی حرام رب الفواحشه حرام کړې دي رب سما الفواحشه ام ګناو نماز واره اغه چې سره ګنوي د اغینا یعنی شرک اشراکی فعلیه وما بطنا او اغه چې پټوي د اغینا یعنی اشراکی اعتقادیه شرک اعتقادی زړه کې دي شرک فعلی پلاس او پوجواره حبان کې ظاهر دي دا ټول الله عمکړې دې وال اسما والبغيہ حرام کړې دې الله ال اسما گناہ حقوق اللہ تے اشارہ آ او گناہ حقوق اللہ کیوشی ول او حرام کڑے حقوق د عباد ظلم بغیر الحق بغیر صد دلیلا نامناسب وان تو حرام کڑی دی دا چتا سوی صدر جوړ کید اللہ تعالی سرا ا غس لم ينزل چی در علی گل اللہ تعالی فما بودی د ہن باندې سلطان ہس قسمت دلیل دا ہے ہر یوشی ما سوا د اللہ تعالی نا پما بودی د دلیل استنا نو ولی شریکه وان تقلو حرام کڑی دی آم دا چوایت اسب الله تعالی باندیا سوچتا دا در باند حرام کڑی دی زمانہ جاہلیت کے داو چے عام گناہوں نا عام گناہوں نا لکا دپوئے شیتلا تو یو ہما دغمانہ اوکڑا ربی الفواحشا چے مراد تے نہ دا چے گناہوں نا عام گناہوں نا اوما ظہر منھا شرک پھیلی او ما بطنا شرک اعتقادی الله اکبر خدا مراد کیږي چې عام پواه شواهله او ما زواهرا منها اا ام سرغندی زنا غانی دا دا ما بطنا پټی زنا غانی او زمانه د جاہلیت کې دا کېدل الله اکبر سدا سے خلقو بخاری کی روایت رازی چې اغیبا داسه پټه پټه زنا غانی کولې او سدا سے خلکو چې دا غایپ کورونو باندې داس زنا نه وي جنده بلګې دلی وی جنده او هغه با هر چاته پتو چې دا خاص جنده د دې د پاره ده چې دلته سوقم راځینو غراتلې شوغه ته اجازت ته خپل حاجت پورا کولې شي داس زنا نه لکه اوس دور کې عام اجازه چکلو کی دي او چکلي کولا ودي الله د مسلمانانو د دې پلیتونه محفوظ کی یره وي زمانه ترقيو کړه دا ترقیدا او د ترقې خو په بے حیا یو کې په کفریا تو کې هغه سيزونه کیږي په پاکستان کې چې سړی په خلی باندې ناراضي وسړی د حیا نویلې نشي او بیا لګ هغه خلک چوغوري چې کم ځان ته ترقیا په تم مالک وي لکه د یورپ مملکو هغه په بے حیا کې انتهاه دي پر اوډونو باندې زنا شروع او سوګدان نشویل چې دا دی ولی وکړه دارنګ په بازارونو کې په اورټلو کې دارنګ آرچا ته اجازت ته چ سکے بلکې قوانين جوړ کړی دی چې دا جایز دی او چا چې دا مننه کړو هغه سزا ورکي دا اصل لوی جهالا د زمانې د جاهلیت نه پاتې شوی خلک او زمانه د جاهلیت پر روان خلک دي دا څه ترقیاب تدې الله اکبر الله د سړید انسان د د ایمان د تکمیل خبر اغیو سودی یو دا چه سڑه حیاناک وی او فواهشو نزان بچکی بلدا چه مشرک او مفتدین وی والاسم والبغیا دیکی اللہ غارم یو دا چه حیاناک وی بلدا چه مشرک او بدتین وی والاسم والبغیا دیکی و تیشارشو او بلدا چه شجاع او بهادر وی وانتو شرکو بللا مالم یونزل بی سلطانا او بلدا چې عالم وي وان ټکولو علي الله ما لا تعلمون دا ټول خبره لازمی دي یو سړی ان ایمان اله کامل کې دی شي چې هغه ول حیاناک وي مشرک او بدتین وي بلدا پهادر وي او بلدا چې عالم وي الله دې دا ټول صفات منکراوي ولي الله دې موږ د زمانې د جایلې د ديروسوم نه محفوظ کین ولیکو له امته نو او د پارا د احریو امته د پارا د احریو جماعت أجلونې ټرام مقررو فایزا فا جاء آجلهم بسركلا جراشینې تر دې لا یستاهرون سا نب لا یستاهرون ساعتن نب شې د رستو کې دې یو ساعت ولاستقدمون نب مخکې کې دې شي الله اکبرو یادر اوستو کیدل خټک دا سید خدا مخ کی مخ کی کدل ولی ذکر کرا میټه نخواس سو مخ کی بیا داس ریوس غیر نشه لګول چې داس راشی نداء جوابو نو علماء کرام کوي یو دات دا, دا اسانه خبره دا دا, دا زالا توردان ذکر شوی دی او مطلب دا لکه سره وای ډوړای نو موړای څه شي توردان للباب ذکر کیږي چې مقصود نیو او د مقصود سره ذکر کیږي یادہ چ نفی د اختیار دا لا یستاخیرون الا یتاخرون اختیار بنی چدی به علاش وکې نه دم مخ کې کېدو او نه دروست تکېدو لا یتاخرون ولا یتقدمون نفی د اختیار د تاخیر او نفی د اختیار د تقدیم د دینا اس بنې شو کوله نورم جوابات علماي کرام کوي ع جوابتی بیا ف دا جاجلم په سر کله چې را شيټ د لاستا خلوونه سا نبا شیرروستو د یو سااتله تقمونونه نو مخکې کېد شي یا بنی آدملوور ختاب بنی آدم سره دپه د ترغیبه د ف غمبر اوقررانېکریم او او لا دا د آدم ما یاد ی نه کوم که چر راشي اوستا رولو من کو سود علیکم آیاته چلولی پتان سو باندې زمنگا فامنی التقا بشارته ېتنه پس سر چو چې ځانې بچ کو دناار نو اس لاکله اس خووفوي په دیبان د اس یابانوي پهیبانې او نه بې غمجنشي والله زیناکه ضبوبي آیاې نه او انک سان چې غ نسبت د دروو او نسبت د دروکو تونو زمنته وتنک بر ځانې غټ اوګه د دید دو زخیان هم فی خالدون دیوا پا دیکی همیشہ همیشہ بی همیشہ دا بل بابو ختم شو اصفا من ازلام و ممن افترا لاللہ کذبا دیکی درین باب شو روشو دی زائنا او دا تر اخر دردی در اسے پوری بوی اللہ واللہ دیکیم پینز خبری اولا خبره زجر ما تخویف دوی ما خبره حالتی برزخی اخروی دره ما خبره رت قهری او مکالمه فیما بینم سلور ما خبره و بشارت اول خبره زجر ما تخویف فمن ازلام من من فسوگ در دی دیر ظالم در آغا چانا چه جوڑی کپلا تلا بند روغ او کذب بی آیاتی یعنی ازبد در روغ که تونو زالتا اولا اِکا دغه پنیتان یانالوهم اوبرسیګ دایتان نصیبهم حساب ددای مینل کتابه د عذاب مقدرنا الله هو الله یا نصیبهم ان حساب ګور رزق ددای مینل کتابه د رزق مقدرنا یا نصیبهم حساب عذاب ددای د عذاب مقدرنا مانس زماد ایتون زیب کئی زمان آیاتون تا نسبت در روگو نو نوچه کم روزی دنیا کے کی مقررده داب دا اولا ورکلم خوبیابو تا پرشتی راش اموردار بی کئی یادان چه عذاب مقرر دنیا کے با تو رسی گی عذاب مقدر حصد عذاب مقدر آبو تا دنیا کے امور او پرشتی معذب کی حتی ازا جاعتهم تردی پوری چه کلرانشی دیتا رسولنا پرشتی زمنگا یتوفونهم چی روحونا احلی ددینا قالو نوائب ورطا اینما کنتم چرت دی آغا خدایان چی ویتا تاسو چې بلل آتا سو ما سوا دالانا قالو اوبوائی ظلوانا رکشو زمننا وشهدو علا انفسی ما اوگوائی باو کی دی پخپلو زانو نوبانده انا انہم کانو کافرین دالت برزخی اللہ الله چھ دائی بے شکاہو کافر خبلاو بیا اقرار که یلتا کی چھ برزخ که تا بیا بدی چھ دو من ما دینو کا و من نبیو کا دائی تا پوستی کی گی بیا ايه باچ من كافر قال دخلو في امامن اغرا حالة برزخي اخراو يو ذكر كينو حالة برزخي ذكر كو اخراو قال او بو يا الله او دخلو في امامن داخل شئ تاسو پا جماعتونو قد خالتا چتر شوئ دي اغا مخيست تاسونا من الجن دا پريا امبريانو والانسي دي انسانا نا, انس انسان نا في ناري پور كي زي اغا يمخي تلي دي داخل شوئ دي تاسو زي داخل شئ كل ما داخلت ام ما ار کلاچ داخليږي یو ټولګي لعنت اوختها لعنت بويا اوختها خپل يا سيدا والا باندي يا په مثال د دوی باندي چې کم د دوی په شانته مشرکان هاي پاري باندي بلانته وي حتی زد دار کوفيا تر دې پوري چې کلا لا ټول جماشي په دې کې جاميان ټول پټولا قالا ته تر دې پوري چې جامع شی فی اپد کې جمعیان ټول پټولا قال لا تو اخراهم او بوی اغه ادنا د دینا کمزوري لی اولاهم اغه لوی لیډران خپلتا لوی ډلېتا ادنا د دینا لی اولاهم لوی ډلېتا یا اخراهم الااند د دیسل لا اغه تابعین خلقو لی اولاهم ا لیډران خپلتا الله والله اغه مطبوعین خپلتا ربانا ایربزمنګا ها اولای ها اولای دغه پليتان هغه خلګې اشاره لري تحقيره او زولونان چې گمراه کړي مونږه فئاتهم نذم فمن العذاب فئاتهم عذابن فسور کې ديلر عذاب زين فمن النار دچنداده اورنه یا الله دچند عذاب ولر د اور ورکه دایمغه گمراه کړي دامت بوئین بوي الله بوې قالا او بوې الله تعالی لیکلن ضیافون د هاریو د ټولو د پارا زېفون د چنا عذاب دی ولا کلا سلامون لیکن تاسو نه پهېږئ د دوانو د پارا د چنا عذاب دی وله د دوانو د پارا د چن څه کرے الله اکبر فتو الرحمن کې په حوالہ باندي جواير القران کې ذکر کړي اګي وای تابعیین را عذاب کفر و تقلید و متبوعین را عذاب ذلال و إذلال چه چا تابیداری شوی و نو د اغی ل را عذاب چیدې نو په دی باندې چه غی خپلام گمراهو او نور یک گمراه کلو نو डबल عذاب ول زکره زکه کارونه دوا کلو او تابعیین ل را چه چا تابیداری کلو یو عذاب د کوفر دی او بل عذاب د لون تقلید د لون تقلید عذاب دی چه بس دا عجیب منګه کابرین د نو بس منګه کابرین نو پسې دا وړانده مقلدین دا وړانده مقلدین لکه اوس چی دي, دك دي دك دا بیال تکای یا الله حاول یذلونا دک دک الله دا پیران چې موږ ته تقریض ناکون دا پیران یا الله لد چنازا ولا کینا تعلم د چنده تام دنیا کې در کلو تاسو کوله وقالت اولاوما او به هغه ټایټل ډراند لې اخرىهم غتاب ادارانو ته ذلیل ہوتا اَوِذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَامَا كَانَ لَكُمْ فَاسْنَوْا زَمْنُكَ PARA PATA نو ستا سُر PARA نِشْتَ ستا زُر PARA پَمُونَ انَمِن فَذِن سُغَر وَالِ فَزُوقُوا الْعَذَابَ فَسُ اسَ كَيَ عَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَصَبَب دَارَ چوي تاسو چې کسب مو کاو د شرکيات او د بيلا او کسب مو كون ان اوسَ كَيَ عَذَابُ اَوذُ تَنَ عَذَاب دو چان عذاب الله الله د دو دوانو د دو پارا ان اللذین تخوفوا اخروی بې کسانو چې دا روغ جنتیه وکړه دایا تون زمنګا ځانې غټو کړه د دینا لا تو فتاحه لهم ابو ابو سما کلاو بن کل شیدایتا د اسمان ولا يدخلون الجنه او داخل بن شیدای جننته تر دې پوره چې داخل شي تر دې پوره چې داخل شي او فی سب ملخات پس سم د استنکه الله یا جم مال شي نو معنا د کیشتای اغه غټه راسی الله تر دې پوري داخل شي د کیشتای اغه غټه راسی پسوم دستن ستنکه او اغا مانوسو د دی دنیا په دې ستنې پسوم کې اوخه د دې دنیا له نشي نو داسه کافر جنت ته داخلي دې نشي دا مطلب دې دا نه چې بعض خلک وایي کې دې شي کو بیا الله وتستنی سوم غټ کی او اخوت وروکه کی پکې وردر نه کی نه نه د دنیا اوخه او د دی دنیا او دستنی سوم پاره کې اوخ نشیتلې مان دا تعلق بالمحال سره کی دې نشي چې دا جنت تلای شي تو فتاحه لهم ابواب السماء الله اکبر د اسمان دروازې دي او قران کې بل ځای کې راځي چې سپوږمۍ ما اسمان کې استوره اسمان کې غرزولې دي تبارك الذی جعل فی السما ای بروجا وجعل فیها سراجا و قمرا منيرا و اې دا ما اسمان کې غرزولې دي ظاهردا معلومیږي نو په خواو باځین مولیا نه وي اې چې سوق دا وای چې را دیس پوغم اي ته وخت ال نو دا کا پیر شو زکه اسمان دروازې دي او ا داغه کلاویګ نه کافیر ته او هغه بره چې کمند پاس پاسمان کین چې سوګویس بوګمای تاو کتن نو دا کافیر شو الان کې دا خبره درستانه ده درستانه ده ځکه آلته چې کمندای فسمان کی ظرفیت ظرفیت تعلقي ده حلولي نه چې اسمان کې دي مشاہدو سره دا ثابته شوي ده او مشاهده ده دي شوي ده چې سوګمای او نوار ستوري د اسمان کې نه لري اسلحه اسمان کې نه پتارب د اسمان دا زمونه بارې غرزولي په باروالي کې غرزولي ورنه اسمان په مېن د ازم کې د اسمان په مېن کې ستوري اسبوګمې دي ستوري اسبوګمې دا وی کې نو کوخه نو دا په دای باندې حجت ته په مونږ باندې نه دي په دای حجت ته چې دای وي پیغمبر اسمان څنګه نه ښتاله نو پليته تاسو وګمئ دا په دایمه حجت ته الله اکبر وکذالک ناجزل مجرمین دا رنګ بدلا ورکوما تا مجرمان تا د دې لپاره بې د جهنم نامي اذن یو تولای د اور او ومن فوقهم او دبره د دینه غواش بلستان بوی د اورنا وکذالک ناجزل ناجز زوالي مين دا رنګ بدلا الظالمین ظالمان تا ظالمانو تمنگا بدلور کهو واللزین بشارتو واللزین آمنو آنکسان چی مانی او عملو کن پا طریقه دا پیغم بربانده لانو کلیفو نفسنو بوچ ناچو منگا دا ګوره جملې موطرزات است چې ما ویلي ادخال الهي به راځي الله الله اصل کې خبر سره چې ایمان رالو عاملو کو نو خبر دا داوه چې دا کسان ولای کدا کسان د دې جنتیان هم فیها خالدون دای بای پای کې هم شاو سیدون کې